Tuxal posa al marxa aquest dilluns la nova xarxa d'autobusos en el Barcelonès Nord. Una de les novetats és que el B29, que finalitza el seu recorregut al polisportiu de Tiana, millora el seu horari en dies festius. D'altra banda, el B30, que connecta Santa Coloma amb la Virreina, modifica la seva ruta per Can Franquesa. Aquests són alguns dels canvis que es volen promocionar a través de la campanya titulada Puja, junts avancem. L'objectiu final de les modificacions és connectar els barris on no hi arriben altres mitjans i recuperar el millor i mig de viat que han perdut des del 2008. Ho ha valorat l'alcaldessa de Tiana, Pujol. Estem contents des del punt de vista de que no hem patit cap retallada, no com altres territoris, per exemple, que recordar que en el cas de Montgat es deixaran de percebre el servei d'autobús cap a les costes. En el nostre cas, el que sí que estem molt contents, òbviament, és haver aconseguit que no es vagi a menys amb el que tenim ara i, a més, hem incrementat el pas de freqüència del B-29 que passa en lloc de ser cada 50 minuts per la nit, de setmana, cada 35 minuts. Aquesta és una petita millora. Precisament aquestes setmanes s'ha previst que el director tècnic de transports de l'àrea metropolitana de Barcelona vingui a Tiana a entrevistar-se amb l'alcaldessa per tal de rebre les suggerències de millora del servei a la nostra vila. És una campanya que ja estava dissenyada per ser executada des de fa mesos, és a dir, amb anterioritat de que nosaltres realment presentéssim la nostra proposta específica a Tiana de millora dels transports Hor de Tiana, sí que m' estat treballant perquè no ens veiem afectats per cap tipus de retallada però no és la nostra proposta definitiva que plantegem a l'àrea, des d'un increment de marquesines fins a que estudiem la, la viabilitat de posar autobusos petits i d'ampliar determinades línies de servei. Ja fa mesos que l'Ajuntament de Tiana està establint contactes directes amb l'àrea metropolitana del transport per tal de fer arribar les demandes dels ciutadans de la vila a instàncies superiors. De fet, una de les idees de treball era crear una comissió informal per la recollida d'opinions i valoracions del servei per part dels usuaris tianecs.